Salmul 38 Zis-am, păzi voi căile mele ca să nu păcătuiesc eu cu limba mea. Pusam gurii mele pază când a stat păcătosul împotriva mea. Am am și m-am smerit și nici de bine n-am grăit și durerea mea s-a înnoit. Înfierbântat-o să inima mea în lăuntrul meu și în cugetul meu se va prinde foc. Grăit-am cu limba mea. Nu mi cunoscut, Doamne, sfârșitul meu și numărul zilelor mele care este ca să știu ce-mi lipsește. Iată, cu palma ai măsurat zilele mele și statul meu ca nimic înaintea ta, dar toate sunt deșertăciuni, tot omul ce viază. Deși ca o umbră trece omul, dar în zadar se tulbură, strânge comori și nu-i știe cui le adună pe ele. Și acum cine este răbdarea mea?